de rendre elzavarták, és a szavát sem nagyon értették. Mikor ezekről mesélt Lin, gyakran sóhajtozott, vágyakozva. Füveinél, üstjeinél, hosszan időzött gondolatban. Azt viszont, hogy Sztambulból hogyan került ilyen nyugatra, gyorsan, szinte ingerülten mondta el a lánynak, mikor azt kérdezte. Egy kereskedővel menekült, aztán egy békhez került, majd az egyik török kézen lévő végvárba, és aztán valaki szólt neki, hogy hurcolkodjék,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 Nem jött. Hát visszafordultam én. Sok tatárt megölt. Törökverőnek is nevezték. Anna a nemzetségét kezdte sorolni. Apjának apját. Ki testvérötse volt az öreg bátori Istvánnak, egy másiknak, nem az országbírónak, hanem aki princeps volt Erdélyben, és királya a lengyeleknek. Jól gondolta hát az országbíró, hogy elég nagy úr ő maga is ahhoz, hogy ne kelljen még a császár szavára se ide-oda futkosnia. Bizonygatta Anna. Mikor minket ide bevezettek, a mesternője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 hiszen csak holnap utára vártuk. Öltözni! Anna, hol az eszed? Nem te! Telegdi, Anna! A kék ruhádat. Így akarsz a vőlegényed elé kerülni. Telegdi, Anna összerezzent anyja hangjára. Kristinkával játszadozott addig, de ledobta a babát és az utazóládájához sietett. A fejedelem jókedvűen érkezett, és kísérete is mulatságra volt hangolva. Az ifjak között ott lovagolt várdai kata mostoha fia,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 A fejedelem két napja váltott lovakkal siet, mielőbb látni testvérhúgát. Beszéde van vele? fogó lesz. Ilyen szép leánynak jobb mi hamarabb bekötni a fejét, fordult rédei Ferenc Annához. A váradi kapitány kisgyerekként látta utoljára bátori Annát. Stodálkozott, és milyen jól fejlett Sudár fehérnéplett belőle röpke pár év alatt. Várdai Kata elmosolyodott. Na...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 És ezért amúgy is feszengett az asszonyház bejáratánál, de lassan maga is mulatni kezdett saját baklövésén. Bátor Janna hugomasszony készfogója lesz. Erről beszélne hugával a fejedelem. Akkor induljunk, lépett ki Bátor Janna az ablak mélyedésből. Ott bújt meg, rédei addig nem is láthatta, hol az ablak üvegének ólom keretén lecsurgó és az üvegen szertefutó esőcseppeket nézte.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 A szobában sem lehetett nyugta, ezért fordult a messzéb az üvegen túlról kevésbé zavaró udvar felé. Hát talált a bentieknek, így elviselhetőbb volt az egyre nagyobb felfordulás, és a mind lármásabb nők összevissza vissza szaladgálása. Több és több dolgot csomagoltak ki a ládákból a fraucímerek, A fedelek hangosan zuhantak vissza, mindenhol ruhákat szellőztettek, ingújakat ráztak ki, a kis Kristina labdái elgurultak.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 Ahogy az ablakfülkéből kilépett és az ajtó felé indult, Telegdianna megállította. Kezével elsimította a szoknyáját, hajában megigazította a gyöngyös pártát. Halkan és kérőn súgta oda bátori Anuska, most már elenged, ugye? Bátorianna Anna felnézett rá, válaszképpen könnyek futották el a szemét. Csak érted? Telegdianna, miattad ad nővérkém.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 Hát ezt a telegdi Annát, meg miért nem adja már férjhez az anyja? Jutna a várdai meg a telegdi örökségből, stafírungras, szép is, mint az anyja volt ennyi idősen. Telegdi Anna, Nyári István uram menyasszonya. Jó asszonyanyánk maga mellett tartja még gyászában, de a készfogó már megvolt. Nyári uram előbb a nagyságos bocskai fejedelem kassai udvarában szolgálta a megboldogult fejedelmet, édesapjával, nyári pál urammal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 Anna lenyomta a vaskirincset és belépett az ebédlő palotába. István! szaladt ki a száján, ahogy belépett és meglátta nyári István feje búbiát és alatta az terítő halmok mögött mélázó arcát. Nyári uram! helyesbített gyorsan, de belesápadt. Édes bátyám uram! kiáltott fel és bátori Gáborhoz sietett, aki kissé messzebb a pohár székedényeit vizsgálta.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 Szövetségesekre van szükségünk, és bánfidénes uramnak nagynevű, öregs, egész erdélyel összeházasodott nemzetsége van. A bocskai rokonság. Stokajban vára. Gábor, fogta Anna kérlelőre. Beszél asszonyanyámmal. Írj a császárnak, beszélj a nádorral. Nem most. Van még idő. S más megoldás. Nincs idő. Erdélyben soha nincs idő. Anna szó nélkül fordult el a bátyjától.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 Hímzéshez, úrnő, és szépítéshez, kenőcsökhöz, illatos vizekhez, virágokhoz, főzetekhez, mérgekhez. Bátor Ianna csodálkozva nézett rá. Honnan került te ide? Na majd máskor. Mi a neved? Lin, úrnő. Erid Lin! Micsoda csoda neved van? Ennyi, Lin? Ennyi. Lódúj!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 Nyári uramnak igaza volt? Asszonyanyám bölcsönt döntött. Jó, hogy megbékéltél. Gyerekség volt csak. Nyári István anna férje lesz. Tudtad, ezt jó ideje tudta a leányom, és tudta Pista is. Az apjával már akkor így egyeztünk meg, amikor összeházasodtunk, s amikor mindketten gyerekek voltak még. És akkor jöttél te? Na, de ezt most már helyrehoztuk.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 A tündöklő Dalia Bátori Gábor az én kedves országbíron fogadott fia, napja, csillaga, reménysége. és az a rusnya palocsai Anna. Mondtam én már akkor Bátori Istvánnak és nyári uramnak, szerelmetes férjemnek is nem jó bocskaiban bízni, akárhogy is kávinistas hitünk támogatója. S nem megcsalta a ágyán a bátyádat. Hiába vetette el azt a nagykövér hugát vele. Olyan korán épp, hogy a a serkett,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 Kegyelmed túl sokat gondolkozik, kegyelmed is, húgom asszony. Egy leányasszonynak ennyit veszélyes, de ha bánfi uramtól kosarat kap, várjon rám pár évet. Lenne-e Magyarország nádorának a felesége? Hogyne, s a felséges császáré is. De a fényességes portánál be ne áruljon. Ha ezt a mi szétszabdalt országunkat még egy darabig meg tudjuk védeni a szultán hordáitól, Eszterházi Miklósból,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 Lín felemelte a résztel fedelét, és a sűrű sötét főzett gőze pillanatok alatt betöltötte a szobát. Nem kell, intette bátorianna undorodva. Menj el! A vénasszony kituszkolta a hajlongó lint, aki erősködött. Muszáj! Baj lesz! Meg kell inni! Suttogta. Kotrodj! Válaszolta vénasszony, és kilögte az ajtón.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 mondogatta a főúr mentegetőzve néhányszor, mert a fekete szűk mentébe öltözött fiatal férfi nem tágított, mindenhová elkísérte. Hogy örököse. e ezt próbálta kitudakolni. Mert ha a gyermektelen nádor örököse Eszterházi Miklós, akkor... De megtudni nem volt ideje. Illésházi István útiruhában érkezett. Búcsúzni jött, mondta várdaikatának. katának. Gondja legyen rá, hogy meggyógyuljon. A fejedelemnek szüksége van rá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 Kezében az előző esti részfazék, szemei lesütve, kezeire megtek. Mögötte Eszterházi állt. Engedje be, itassa meg vele. Nem lehet, alszik. Nem akarja. Azt mondtam, engedje be. Engedjem be! Felébreztem kegyelmes asszonyomikat. Ne erőszakoskodjon az úrfi! Tudom mi ez. Az agával is esztitatta a tábori orvos, mikor rázta a láz. Meggyógyítja.